Valószínűleg ott is befejezünk. Nem, nem tudom, hogy Jani ezt fog mondani előtte, de nagyon érdekes, mert úgy néz ki, hogy a Biblia tele, tele van um, olyan mondatok, ami lök minket a középre. Érted, hogy, hogy Isten, Isten útja itt van a középen, de mi hajlamosak vagyunk ragaszkodni egy szélsőséges, a magyarázattára, de, de a Bibliot tele van olyan dolgok, ami visszalök minket a középpontra. Például, válszóljátok, Jézus ember, vagy Isten? Is-is. Vagy, vagy igen. <gül> vagy igen. Nem lehet hangsúlyozni az, az egyiket a másik fölött, mert ő százszázalék ember, százszázalék Isten volt. Mi nem, nem tudunk Felfogni ezt, vagy legalább én nem tudok. Egyszerű paraszt vagyok Indiánából, de én nem tudok felfogni, kétszer száz százalék az mégiscsak száz és, és ebben látunk Jézusban. És, és Jézus, mint hogyha, mint hogyha van egy oldala, amikor nagyon puha, és azt mondja, hogy gyertek én hozzám, aki fáradtak. És van egy szabadság és János arról beszélt múltkor. De, de van olyan, amit mint fogunk mondani ma. Ha valaki én utána akar jönni, akkor haljon meg. <gül> és ez a két dolog, az, az tart minket a középpontban. Remélem, hogy, hogy ma este vagy a ma délőti Biblióra az, az nagyon bátorító lesz nektek. Mert mi fogunk látni, hogy a, ki Jézus. Mi volt a terve? Mit, mit csinált Jézus? És fogunk látni azt, ami elvár tőlünk. Mit, mit vár Isten tőlünk? Az egy nagyon, szerintem ez a, ez a három kérdés nagyon fontos. És ahogy én beszélek emberekkel az utcákon, szoktam ezeket föltenni. Ki Jézus? És mit csinált? És szerintem az az lényeg talán az életedre? Vagy, vagy, vagy ő, mint Isten, ő vár valamit tőlünk? És remélem, hogy a válaszokat kapunk ma. Ó, köszönöm. Az nagyon, nagyon gáz lenne, hogy eles, elesnék. Oké. Okay. Akkor Márk Evangélium, tizen, a, bocs, a 8. fezet a huszonhetedik versben fogunk kezdeni. És ott olvasunk, és megint tudod, úgy kéne mindig, mindig mondani egy óra elején, amikor magyarul tanítok, hogy elnézést, csak ennyit tudtam tanulni meg a magyar nyelvet, csak figyelni kell, figyelj rám. És ha, ha, ha nem értesz meg, amit mondasz, csak csináld ezt. Jó, és majd próbálom egy újból magyarázni, is. Yeah. és ha megértesz, akkor... Segíts, segíts nekem tudni, hogy mondtam jól, jó? Azt mondja, hogy Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézária-Filippi uh, falvaiba. Ütközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek. Első dolog, amit látom ebben, hogy, hogy, hogy Jézus, hogy milyen kapcsolat volt a Tanítványaival? Ő nem... Jézus nem szervezte konferenciákat, hogy tanítson, tanítson a tanítványaikat. Nem, ő magához hívta őket, és, és mentek idő oda, És csak ahogy mentek, ő tanította őket, és ő mesélt dolgokat nekik, és így tanultak. Sokszor szerintem az egyházban most, főleg Magyarországon és más nyugati országokban, mi, mi nagyon eseménycentrikus lettünk. Mi, mi szervezünk alkalmakat, szervezünk konferenciákat, és elvárjuk, hogy emberek arra jöjjenek, és tanítva legyenek. De, de ha mi akarunk tanítvány képezni embereket, szerintem többször kéne csak elhívni embereket, és, és, és beszélni Jézusról a hétköznapokban, nem csak vasárnapokon. És ezt láttunk Jézusban, hogy ő el kellett menni vala, valahova, ott volt a Tizenkét tanítványa, és, és tanított ő, őket. Azt mondja, ütközben. Csak. Alkalmas volt-e az idő? Alkalmatlan? Nem tudom. Ő, ő látta, hogy alkalmas volt megkérdezni. Kinek mondanak engem az emberek? És uh, talán valaki ezt gondolna, hogy uh, Jézus, mint valami politikai uh, alak, vagy a szerep, ő azt akart tudni, hogy, hogy milyen népszerű vagyok, srácok. Hogy van ez image-em, a, az emberek felé. Hogy, hogy, hogy nyerni fogom a szavazást? De ha valaki, ha valaki a, valóban tudta, hogy ő ki az Jézus volt, ő... Neki volt a legközelebb kapcsolata az atyával, mennyi atyával, és ő tudta, hogy ki, ki ő. Sokszor szerintem mi sem tudunk, hogy kik vagyunk mi, érted? De, de Jézus biztos tudta, hogy ő ki. Ő nem kérdezi a tanítványaitól ezt a kérdést, mert ő nem tudja, vagy nagyon, nagyon büszke, hogy csak akar tudni, hogy milyen népszerű ő, 28. vers, ők így feleltek keresztül Jánosnak, mások Ilésnek, ismét mások pedig uh, egynek a proféták közül. Válaszoltak, biztos tudod, hogy mentek. Ja, nyugi Jézus, nagyon népszerű vagy. Tud, tudunk, hogy a farazéusok nem szeretik téged, és sok minden mondanak rólad, ami rossz, hogy hogy sátán erővel munkálkodsz, meg, meg hogy félrevezetsz embereket. De a, a népek, az emberek jó véleménye van róluk, hogy, hogy esetleg keresztül János vagy. És ő nagyon népszerű volt, a legnagyobb gyülekezete volt <gül> Palesztinban. Vagy esetleg Ilés, És szoktam mondani, hogy Ilés a legnagyobb rockstar az Ószövetségben. Ósz Olvashatok az első királyokban, a 18. fejezetben? Ő oda hívja a hamis profétákat, a bál profétákat, és egy hatalmas nagy bulit csinált velük ott. Olvashatok otthon. És, és ilésről, vagy ilést a zsidó emberek, ők, Magasztalt őt, mint, mint az egyik legerőteljesebb ember, a legerősebb leg próféta a proféták közül. Nem is halt meg. Jézus költ egy tüzes szeker, szekeret, ért, hogy érte. És, és azért gondolják, hogy talán az illés, ilés visszöjött, visszajött. Az, az talán a legnagyobb bók, a legnagyobb véleménye az emberek Jézusról. Vagy egyeknek a proféták közül Talán, nem tudom, észrejás, vagy ki, mit tudom én. De nagyjából azt mondják Jézusnak, hogy népszerű vagy, jó megyek kampány. Van jó, jó esély, hogy megnyész az szavazást. De Jézus tovább kérdezte őket, hát ti, kinek mondatok engem? Mert nem, nem elég nekünk, Tudni, mit gondol mások Jézusról. Érted, hogy nem fontos neked tudni, mi az én véleményem Jézusról. Az, az nem fog semmit csinálni az életedben. Te, te kell tudni valamit Jézusról. Neked kell vélemény Jézusról, hogy ő ki. És um, talán vannak itt, akik gondolják, hogy tényleg Jézus egy jó tanító, proféta volt, de talán az kevés. Péter, Péter válaszol a 12 tanítványának, és ezt, ezt mondja. Te vagy a Krisztus. A Máté evangéliumában egy hosszabb választ ad, vagy Máté ezt, ezt egy, egy hosszabb választ leírja, hogy te vagy a Krisztus Isten fia. Hogy hogy, hogy Jézus, te nem vagy keresztelő János, mi ismertünk őt, és te nem vagy ő. Élés, tényleg ez egy nagy bók, de nem vagy élés. Te vagy a Krisztus, te vagy az, akire vártunk. És talán mi, mint pogányok, Magyarországon élő emberek, mi nem értünk meg, mit jelent. Hogy a Krisztus, vagy a messiás. De ha olvasol a Bibliában, az első Mozásban, a harmadik fejezetben látunk először, hogy egy, egy, egy ígéret, egy férfira, aki fog jönni, és taposodni fog a kígyót. Azóta, hogy, hogy bűnbe estek az ember, az emberség, azóta az emberség várja, hogy legyen egy sárkánygyilkos. Valaki, aki fog jönni és helyrehozni mindent. És az a megígéret, megígéret ami, az az ígéret, amit Isten ad akkor, az az évek során ő fejtegette. Azt mondta Ábrahámnak, hogy te lesz az atya ennek a, a mesiásnak. Neki volt egy fia, Izsák. Azt mondta Izsáknak, a te vonaladból fog jönni. Izsáknak volt két fia. Azt mondta Isten Jáko, Jákobnak, hogy a te vonaladból lesz. Jákobnak volt tizenkét. Értitek? Tizenkét fia. És kinek mondta? Júdá. Azt mondta, hogy Júdá. Abból, a te vonaladból lesz ez a Mesiás. És a profét, proféták tele van profíciákkal erről az emberről. A Mesias, a Krisztus. Az, aki Istentől, Istentől való, ő teljesíteni fog, teljesíteni fog Isten akaratát. És ez, ez a Krisztus. És Péter azt mondja, hogy Jézus, te vagy az, akire vártunk. Mi vártunk téged. Fogunk látni, hogy Jézus, vagy, vagy Péter nem teljesen értette mi, mi a mesiásnak a misszióját, a küldötését, de azt mondja, hogy Jézus, mi, mi ismerjünk téged, te vagy az, aki Istentől van, Isten fia, Krisztus. És uh, Mátéban megint, ez a Máti 16-ban, ha akartok uh, később megnézni, Jézus így válaszol Péternek, azt mondja, hogy boldog vagy Péter, mert nem kitaláltad ezt magadból. Nem, nem csak kitaláltad ezt. Nem tanultad emberektől. De azt mondja, hogy a mennyi atyánk, az kinyilatkoztatta ezt a szívedben. Isten megmutatta ezt a tényt neked. És áldott vagy, vagy boldog vagy. És szerintem, és szerintem így lehet megérteni, mit, mit mond Jézus itt. Azt mondja, hogy Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek róla. ő róla. Azt mondja, hogy, hogy, a, hogy Péter boldog vagy, mert Isten mutatta ne neked ezt. Én nem, nem meséltem ezt nyíltan neked, hogy figyeljétek, fiúk, én vagyok a mesiás. Te velem jártál már mondjuk két éve, és láttad azt, amit tettem, gyógyítottam embereket, hallottad a... a a beszédemet, a tanításomat, és Isten ezeken keresztül mutatott neked, hogy én vagyok a Krisztusi meses. Az, az egy áldás, az egy áldás, mert az mutatja, hogy kapcsolatod van az atyával. A farizeusok pont ellentétes volt. Ők nem volt kapcsolata az atyával, ők is láttak a csodákat, ők is hallottak a tanítást. És mi, mi lett a véleménye, véleményük Jézusról? Sátántól vagy. <gül> más véleményük volt, pedig ugyanazt az információt látták, de mi volt a különbség? Mi volt a különbség? Más Igen, más vártak, de szerintem az az, hogy Pétenek volt kapcsolata az atyával, és a valásos emberek, vezetőknek nem volt kapcsolata az atyával. És azért Jézus azt mondja, hogy nem, nem, nem kéne nyíltan erről beszélni. Csak hadd had lássanak emberek azt, amit teszek, hadd halljanak azt, amit tanítok, és hadd engedjünk, hogy, hogy az atya kinyilatkoztasson ezt a szívünkben, ugyanúgy, mint te, és ők is lesznek álda, áldottak. Akkor ez az első kérdés, amit, amit választ kapunk ma. Ki Jézus? Ő egy proféta? Igen, de sokkal több. Csak egy jó tanító volt, nem csak, nem csak. Ő Isten fia, ő a Krisztus, a Mesiást, ő az, akire vártak a zsidó nép. Meg igazán nekünk is mi vártunk, egy valaki, aki, a, aki Isten akaratát teljesítsen a Földön. És ez egy hatalmas nagy kérdés minden egyes személynek. Ebben a teremben, ezen a földön, ki Jézus? Sokszor, ahogy beszélek emberekkel, nagyon könnyen vitatkozni evolúcióról, vagy egyházi politikákról, vagy nem tudom. Sok, sok hülyeség följön, sokszor. De mindig, mindig van ez a kérdés, hogy történelmileg volt egy férfi, Jézusnak hívták, és az egész történelem megváltozott. Vagy van egy pont a naptárunk szerint. Tehát, hogy mi kezdtünk számolni újra, amikor ő jött, mert annyira fontos volt. És ő meghalt egy, egy kereszten. Ő ki? Csak egy lázadó zsidó, aki akart király lenni? Nem. Csak egy proféta? Nem csak. Isten fia. És fogunk látni a következő bekezdésnél, hogy Jézusnek volt egy terve. Volt egy terve. Ha, talán nektek van valami terve. Talán már tervezték, hogy építkezem, akkor az egy, az egy komoly dolog, ugye? Kell ezt a papírt szerezni, meg azt a papírt pecsételtetni, kell egy jó terv, kell alkodozni egy építővel, hogy csináljon pont, amit te... Tehát ez egy komoly, komoly dolog az építkezés, ugye? És, és Istenek van terve, és ez egy komoly dolog. Azt mondja itt a 31. versben. És tanítani kezdte őket arra, hogy az ember fiának az egy másik cím Jézusnak, sokat kell szenvednie, és el kell vetetnie a vénektől, a főpapoktól, papok, és az írás tudoktól, és meg kell ülnie, de harmad napon fel kell támadnia. És csak, csak hogy lássál, hogy mennyire, mennyire terv ez, és mennyire fix terv, már elhatároztak az atya, a fiú és a lélek a mennyekben, hogy ez a terv. Lapozzatok egyet, a 9. fejezet, 31. vers. És szinte ugyanazt olvasunk, az 9.31, mert tanítani a karta tanítványait, arról beszélt nekik, hogy az ember fia emberek kezébe adattik, megölik, de miután megölték, három nap múlva feltámad. És megegy, a 10 30. Uh, 33. Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadodik a főpapoknak, és az írás tudósoknak halára ítélik, és átadják a pogányoknak. Kigunyol, kigunyolják, és leköpik, megkorbácsolják, és megölik, de három nap múlva feltámad. Ez egy terv. Háromszor, azt mondja, legalább háromszor, és háromszor Mák leírja. Ez egy fontos dolog. Jézus azt mondja, hogy mostantól én Jeruzsálem felé tartozok erre célra. És mit lehet tudni erről a tervről? Jeruzsálemben fog történni, mondjuk, hogy, hogy ő meg fog halni. De ő nem fog öngyilkos lenni, ők gyilkolni fogják. De azt is látjuk, hogy ő átadja az életét. Ő arra megy, Jeruzsván be, arra célra, hogy ők megöljék Jézust. Értitek? Ez egy terv. És kik az, akik meg fog ölni? Azt mondja a főpapoknak, az tudósoknak ezek a vezetők Jeruzsálemben vagy Izraelben, és a pogányok is. Ők, ők fog, vagy a pogányokkal fognak megölni a zsidó vezetőség. És mindegyik, Mindegyiken azt mondja, hogy három nap múlva feltámadok. Nem, az nem egy olyan feltámadás, hogy majd egyszer, mert mi is feltámadunk majd egyszer. Mi nem tudunk pontosan, hogy lesz, vagy mikor. De Jézus azt mondja, hogy specifikusan, három nap múlva. Ez egy terv. Ez egy terv. Ezekben a versőkben nem, nem, nem látjuk a miért Megyünk egy picivel tovább a tizedik, tizedik fejezetben a, a negyen nyolcadik vers, verset olvasom. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és ez, ez a lényeg, és életét adja váltságú sokakért. Azért van terv, Jézusnak Jerus Jeruslembe menni, átadni, átadni az életét a, a, a vezetőknek, hogy megöljék őt, hogy, hogy fizesen egy váltságdíjat nekünk. Sokakért. Ez, ez a tér. És igazán az első kérdés, hogy ki, ki Jézus? Ha Jézus csak egy, egy jó ember volt, vagy egy lázadó politikus, akkor igazán nem nagyon lehet elhinni ezt a másik részét. Érted, hogy lényeg, lényegtelen lenne ez a kérdés, hogy ő mit tett. De Jézus maga Isten fia, ő a Krisztus proféciák van róla, hogy szenvedni fog, hogy meg fog váltani, hogy ki ki fog váltani minket a bűnökből? És most látunk, hogy Jézus azt mondja, hogy ez a tervem. Azért jöttem, hogy átadjam az életemet váltságú sokakért. És csak tudod, hogy mennyire valószínűtlen, hogy legyen egy váltság az életünknek. Ó, olvassunk a Zsoltár Zsoltárokból. Zsoltár, a 40, 49. Zsoltárt olvasunk pár vást. Mert szerintem sokan, akivel beszélek, ők azt mondják, jó, akkor el tudik hinni, hogy volt egy Jézus, aki meghalt, meg feltámadt, jó, és? És, és nem, mert nem látják, hogy mennyire valószínűtlen, hogy egy váltság diat ki lesz fizetve, értünk, hogy, hogy meg legyünk váltva. Nem látják a, a bűnnek a súlyosságát, súlyóságát. Sú, súlyosságát. Köszönöm. <gül> nem, nem látják, hogy milyen gázban vannak a bűn miatt. Azt mondja itt a nyolcadik versben, ez a 49. Zsoltár 8, azt mondja, hogy hiszen senki sem válthatja meg magát. Nem adhat magáért váltságdiat Istennek. Mert Isten öröké való, ő egy, egy végtelen Isten, és a mi bűneink ellene van. Mi megszektünk egy örökkévaló Istennek a törvényeit. Mi nem tudunk csak dumálni vele, nem tudunk egy kis pénzt csúsztatni neki, nem tudunk intézni ezt. Nem tudunk visszafizetni. Jó, jó, oké, hazudtam egyszer, akkor, akkor visszafizesem úgy, hogy nem hazudok egy hétig. Nem, nem lehet visszafizetni. Ez a váltság, erről szó, váltság. Mi bűnösök vagyunk, és ítélés, ítélet alatt vagyunk, mi nem tudunk kiváltani az életünket. Azt mondja, hiszen senki sem vál, válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdiat Istenek, mert olyan drága az élet váltsága, hogy végkép le kell tennie róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt. Azt mondja, hogy ha valaki örökké élne, akkor se tudna visszafizetni, akkor se tudna rendbehozni a bűnénket. Mert hát olyan drága ez a váltság. És elég, elég uh, depressziós, nem? Akkor nincs remény, de van remény. Ez az a 16. versben, itt, itt a Zsoltárban. De Isten engem kivált a holtak házájából, és magához fog venni. Az jó, ez a jó hír. Isten fog kiváltani minket, ő fog fizetni ezt a váltságdiát. Azok, akik... Ja, oké. Okay. Visszamegyünk már evangéliumáról. Nem, nem akartam nagyon... Uh, oké. Okay. Akkor látunk, hogy Jézus már kezdett beszélni arról, hogy én menni fogok Jeruzsálemben, mert az a terv, hogy váltságdiát fizessem az emberségért. A 32. versben Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkorra magához vonta öt, meg akarta dorgálni. Nem is tudom pontosan mit jelent dorgálni, de szerintem az nem olyan dolog, amit csinálsz Istennel. Ugye? <gül> Akkor Jézus nyíltan beszélt, nem csak a tanítványainak, biztos voltak más is, azt mondja, hogy én megyek, és... Meg fognak ölni engem. De három móva múlva feltámadok. És, és, és Péter, ki nagyon, nem tudom, Péter azt mondja, Jézus, gyerünk, Biztos akarsz ezt mondani mindenkinek előtt? Mert most, most meséltünk neked, hogy mennyire népszerű vagy. <gül> ha a haláról beszélsz, akkor nem leszel népszerű. Mert ki akar követni egy nem tudom, egy ilyen radikális kamakazi valaki. De Jézus, ő azonban megfordulva tanítványaira, mert gondolom, hogy egy tanítványi követték Jézust meg Pétert, ők is hallottak Péternek a dorgálást, Látta, uh, megfordulva a tanítványaira, tekintett Pétere, uh, megdorgálta Pétert, és ezt mondta: Távozz el távozz tőlem sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ez kemény, kemény szavak Jézustól. És ezzel Jézus kifejezi, hogy Péter. Az atya, a fiús, a lélek, a Szent Háromság már régóta van egy terv, hogy megváltsunk az emberségét. Ez a terv. És ha, ha útban maradsz, ha útban állsz, akkor te sátán oldalán állsz. Te ez a tanácsodás, ami a szádból jött, az sátáné. Ő nem akarja, hogy megyek keresztel. Ő akarja, hogy pókoban leszel, hogy legyél. Ő nem akarja, hogy kifizessem ezt a váltságdiát. Ő akarja megtartani azokat, akik a kezében van. Sátán nem akarja, hogy Jézus menjen a keresztre. Sokszor mi gondoljunk, hogy, hogy a Sátánnak a művel, hogy, hogy keresztre ment. És a Biblia ez nem, nem sok mindent magyaráz, de... De, de ha a, visszagondoljunk, hogy milyen területen kísérte, vagy megkísérte Sátán Jézust. Emlékszel amikor Jézus kiment a sivatagba, azt mondta, hogy dobd el magát a templom toronyból, legyél híres. Érted? Hogy, hogy Jézus, csak gondolj magadról, éhes vagy most, Elég is ki magadat ezekkel a kövekkel. Tudsz kenyert csinálni belőle. Jézus nem, nem akarta, hogy Jézus a világra gondolkodjon. Hogy ő nem akart, hogy, hogy rólam gondolkozzon. Érted? Sátán akarta, hogy Jézus csak magáról foglalkozzon, hogy, hogy szerezen magának hatalmat, hírességet, pénzt, és, és ne teljesítsen ezt a tervet, ami örökké való át. Ért, értitek? Értitek? És ez nagyon, szerintem ez, ez nagyon kemény szavak, mert hányszor mi Isten Istennek az útjában állunk, hogy hát Isten, ez nem egy jó ötlet, amit, amit csinálsz. Biztos így, így akarsz csinálni Isten. Vigyázzunk kell. Ha Isten szólt valamit nekünk, ha ő építi egy házat, akkor húzunk fel kesztyűt és segítsünk. Érted, hogy hiába, hiába ellenkezünk. Ő fog teljesíteni az ő akaratát. Mert ő Isten. Ő az egyetlen szabad lény, ami létezik. Sokszor mi gondoljuk hogy mennyire szabadak vagyunk, ugye? mert szabad voltam ezt a polot, vagy ezt az inget föltenni, vagy egy másikat. Szabad volt, De érted, csak nem tudom, húsz poló van a szekrényemben. Én nem voltam szabad teljesen, ugye? Értitek? Nem voltam szabad, hogy, ja, nem tudom, hogy dönteni, hogy hol szülessen meg. Értitek? Mi nem vagyunk szabadak, vagy nem úgy, ahogy ő. Mert Istennek nincs kolátjai. Ő nem mondta, hogy jaj, de úgy szeretnék fölvenni egy nagyon divatos inget ma, de sajnos nekem nincs. Nem, ő tud bármit csinálni. Úgy szeretnék teremteni egy állatot, aki tud leveleket szedni a fákról. De, de hogy, hogy lehet Ilyen hosszú nyakát csinálni. nem, nem nincs, nincs kolátozva. Ő bármit tud csinálni. Bármit tud csinálni. És látunk itt, hogy Istennek van terve az ő fiával, hogy egy váltságdiát fizesen értünk. Hogy amikor meghalunk, ha halunk Jézusban, bízva benne, hogy nem maradjunk a sírban. De, hogy mi is feltámadunk, és dicsőségbe megyünk. Ahogy Zsoltán mondta, hogy ő magához visz minket. Ő kifizette a váltságdiát, és magához visz minket. Akkor eddig láttunk, hogy ki Jézus? Jézus a Krisztus. A várt, az elvárt Mesiás. És láttunk, hogy terve volt. Az a terve, hogy kifizessen ezt a váltságdiát, amit mi nem tudtunk kifizetni. Ha ez mind igaz, akkor van egy, a következő kérdés, az, hogy az mit jelent nekünk? Mit vár Isten tőlünk? Csak, hogy templomban megyünk néha, vagy néha adjunk pénzt szegény embereknek, vagy nem tudom, abba hagyunk káromkodni. Jézus ezt mondja, akkor magához hívta a tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, és, és ez, amit a megváltott emberek csinálnak, ha nem tudtad, aki, aki meg van váltva Jézus vérével, akkor Jézus után mész. Te keresed őt. Ugye? Ha nem vagy megváltva, akkor nincs is vágyad a szívedben, hogy, hogy ismerjél, uh, ismerkedjél Istenel. Azt mondja, hogy ha valaki én, utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Na, fogom, fogom az az egészet olvasni, mert itt van nem tudom, öt-hat vers, és fogunk olvasni, és utána próbálom kipakolni, jó? Hogy megértsünk. Mert nekem az igazság, hogy nem teljesen megértetem ezt. Talán mégse, még mindig se teljesen megértem ezt, mert az első megállítás Jézusnak és az utolsó között van sok lépcsőfok, és hogy a nem tudtam összerakni de, de remélem, hogy tudok segíteni nektek, ha ugyanaz a problémátok van. Azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja megmenteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, és az evangéliumért megmenti azt, mit használ, ugyanis az embereknek, ha az egész világot megnyeri lelkében, pedig kártva. Mert mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én el elparázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a Szent Angyalokkal, akkor ez a nagy tanítás Jézustól nagyon, nagyon szélsőségesnek tűnik, hogy kövessenek engem egy keresztel. És a, amit látunk itt, az egy, az egy, az egy vita folyamat mint tudom, hogy ebben az új fordításban uh, hiányzik egy mert uh, a 16. versben, de mindegyik vers az kezdődik egy merte. Mert merte ez, mert az, mert ez, mert És, és egy, egy lépcsőre vezet az embereket egy, egy vitában. Értitek? És, um, és az olyan, mint ha mondanám, hogy, hogy nagyon nagyon uh, lelkesen, vagy gusztosan ebidelek, mert nagyon éhes voltam, mert, uh, mert uh, későn ébredtem föl, és nem ettem reggelit. Vagy, vagy mert nem, várj, várj, várj, nagyon gusztosan eszek evédet. Mert éjes voltam, mert nem reggeliztem, mert későn ébredtem föl, és rohannom kellett a munkára. Értitek? És a késő ébredtem, és a gusztosan ebidelek, az, az igazán nincs összefüggés a lépcsők nélkül. Értitek? És, és lehet az egészet félrefordítani, és a mert helyett lehet mondani, hogy azért. Én későn Uh, ébredtem föl, és kellett sietnem a uh, munkahelyre, azért nem reggeliztem, azért nagyon éhes lettem, azért nagyon kusztusan vagy lelkesen. Van egy jobb szó? Gyorsan. Gyorsan. Nagyon zobálok. Jó. Talán. Guztus talán. Guztus talán. Guztus talán lettem. Gusztus Guztustalanul lettem. É, értitek? Akkor mo most fogunk ezt ezért félrefordítani, és visszamenni. Jó? Kezdjünk a kezdjünk, uh, uh, uh, 38. verse. Mert ha valaki szégyel engem, és az én beszédeimet uh, parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfiés szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében Szent Angyalokkal. Azt mondja először, hogy az emberfia, az vissza fog jönni. És aki szégyel, szégyelte engem, én szégyelni fogom az atyám előtt. Sokszor olvasunk a Bibliában, hogy lesz egy nap, amikor Jézus szétválaszik az emberség. Azok, akik szeretne őt, azt mondja, hogy gyere én hozzám. És azok, akik nem, azt ők mennek a pokóba és, a, és de hogy megértsünk ezt hadd kérdezem mi, mi, a, a, mi az ellentét a szégy, szégyennek ha valaki szégyel valakit mi, mi az ellentét ha di, hogy rá, vagy dicsőít, ugye és és nem, ez a vers nem arról szól, amikor néha, mint keresztények, mi találkozunk egy nem keresztényel, és valahogy nincs bátorságunk a, <gül> Jézusról beszélni velünk. Erről, erről van szó, hogy valaki, aki mondja, hogy ez, ez a Biblia, ez a keresztény duma, az, az, az nagyon gáz. <gül> és vannak emberek, mondjuk, hogy én nagyon szeretem a, a szeretet, ami a kereszténységben van, a, a lelkiség, még minden, de ezek a, a szabályok, meg, meg Isten ige, meg imádkozás, meg azt a véres valamit, amit csinálnak, husvétkort, kereszt, az, az nagyon gáz. És szégyen, szégy, szégyelnek Jézust és a keresztjét. Értitek? És Isten, aki teremtette mindenkit, amikor Jézus visszajön, ő fog szégyelni az ő teremtményt, aki szégyel őt. Azt mondja, hogy atyám, én nem érted. Akkor mi a mi feladatunk? Hogy dicsőjtsünk őt, hogy büszkeldjünk, hogy igen, Jézus az enyém, én vagyok az ővé, és imádunk őt. Azért, amikor jövünk, mit szoktunk csinálni? Mi imádunk őt, dicsőjtsünk őt. Mert ő méltó arra. És azok, akik megvan van váltva, mi, mi, mi megértjünk ezt. Mi megértjünk ezt, hogy, hogy meg vagyunk váltva, nem azért, mert vissza tudtam fizetni az adósságomat, az nem azért, mert jó vagyok, vagy fehér sapkám van, nekem is fekete sapkám, mint, mint a többi bűnösöknek, csak Jézus megváltott engem. És azért mi látjuk, hogy ő méltó a dicséretre. Akkor Jézus azt mondja, hogy lesz egy nap, lesz egy ítélet. Azért. És lesznek olyanok, akik utasítanak el ezt a váltságdiát. Azt mondjuk, hogy ez nem nekem való. Ez babonoság, ez mitosz, ez az jó, hogy neked jó, Jani, de nekem nem, ez nem jó. 37. vers. Azért, mit adhat az ember váltságdíj lelkért? Az egy kérdés, akkor teszünk, tudod, fordítsunk a kérdést egy, egy mondatra, mert semmit nem tud, adni egy ember váltságdíul lelkért. Azt mondja, hogy lesz egy ítélet, azért azért nincs más váltságdíul. Lesz valaki, ki utasítja el. Van váltságdíja annak az embernek? Nincs. 36. vers, mert, mert másik kérdés. Mit használ ugyanis az emberek, a, embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt van? Azt mondja, hogy nincs más váltságdíj, a messiás, hogy én, Jézus, én kifizetem, aki dicsőít engem, aki imád engem, én kifizetem a válságdíjat, de az, az aki szégyen, szégyen, szégyel engem, nincs válságdíj nekik. És, és megéri nekik? Meg, megéri nekik ebben a világban, ebben a 70 év, ami átlagosan van nekünk, megéri a, a föld kincseit megnyerni? Tudod, töröködni, hogy nagy ház lesz, szép család, gyors autó. Balaton nyaroló. Megéri? Megéri? Nem. Mert elveszti a lelkét. Azért, ez a 35. vers, azért, aki meg akarja megmenteni az életét. Kik, kik az, akik meg akarják menteni az életét? A, a, meg, a megváltottak. Ezt elveszti. Ó, oh, bocs, igazán az arról beszél, akik utasítják a váltságdít. Mert aki akar megmenteni az életét azzal, hogy gyűjtsön meg magáért éljen, hogy, hogy uh, saját erővel megmenteni, azt elveszti. De aki pedig elveszti az életéért, én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Azt mondja... Végre azt, azt mondja, hogy azért, mert ezek vannak, azért lesznek, akik elveszti az életét, mert próbáltak ragaszkodni az élet, élethez. De azok, akik, akik tudják, hogy én bennem található az egyetlen váltságdíja az életnek, ők elveszti, hogy elveszti az életét, én értem. És végre, amivel kezdtünk. Ha valaki én utánom akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztét és kövessen engem. Értitek, hogy, hogy ha fordítsunk ezt, látunk, hogy Jézus azt mondja, hogy lesz egy ítélet. Én fizetem az egyetlen váltásdíjat embereknek. És ha valaki utasít el ezt, nincs más váltságdíj. Nem tud megváltani. Esetleg maximum tud gyűjteni dolgokat ezen a földön, és jól élni, de elveszti a lelkét. Akkor ha, ha ti akartok megnyerni ezt a váltságdiát, alkalmazni a te életedért, akkor tagadja meg magát, vegye, vegye fel keresztét keresztjét, és, és kövessünk Jézust. Ez, ez, ez a logika ebben. És sokszor ez, ez nagyon keménynek tűnik, hogy jó, egy a, gyilkos eszközt ráteszem a vállamon, mint a kereszt, mert az tényleg az olyan, mint a, Hogy hívják azok a székek, mire... Vilamos, Vilamos széket. Az olyan, mint a villamos szék a mi idején, tudod... Tegye fel a hátán a villamos széket, és kövessenek engem. Az nem, egy, az nem egy szép kis arany kereszt itt a, tudod, a, nyak, a nyakán. Az egy, ez egy gyilkos eszköz. Vegye fel! Uh -huh! És kövessen engem. Ez nagyon keménynek hangzik. Akkor meg kell tagadni magam? Meg kell ülnöm ezen a keresztén? Meg kell uh, halnom ezen a keresztén? Igen. De, de figyeljtek! És akik hisznek Jézus, már ti tudtok, hogy ez, ez egy jó csere. Az olyan, mint hogyha hogy van egy hét van egy heten most nyáron nyaralni, és, és, a, és amit, amiért tudok fizetni, az lemegyek a Galapatakhoz, patak, és ott sátorozok. Egy büdös patak mellett, ahol sok gaz van, és valaki jön és mondja, hogy nekem van egy uh, adri parti lakás, nem akarsz oda menni, ingyen? hát, nem, nem. Én tudok érte ezt, ezt fizetni, érted? Én nem, a... nem, persze, mi tagadjunk magunkat, és átadjunk az életünket, ami olyan, mint a galapatok. Ti székesváriak nem tudják, hogy milyen a galapatak, ugye? T Tudjátok? Biztos Fehérváron van olyan patak. És uh, amikor átadjunk az életünk, az, az olyan, mint mondani, hogy igen, ez a galapatak, ez nem annyira annyi jó, és amikor kapunk életet Isten az olyan, mint a, sokkal jobb. De érted? A tengerparti nyaralás, a sokkal jobb, mint a galapatak. Nem nagyon lehet hasonlítani, ugye? De, de higgyetek el, az az élet, amit te tervezted magadnak, az nem lehet hasonlítani a dicsőség, ami vár ránk a mennyben. Nem lehet összehasonlítani. Nem lehet. Totál más. És én annyira szeretem Jézus. Tudod miért? Mert ő nem jött oktatni minket, hogy én kicsit csinálok, hogy csináljátok meg ezt, és ő csinálta, nem? Mit csinált ő? Ő jött, és fölvette egy keresztet, és átadta az életét. És egyedül. És azt mondja, hogy ha akarsz, ha akarsz azt az életet nyerni magadnak, ami bennem van, ami szabad a bűntől, ami dicsőséges, ami szép, ami, ami alázatos, akkor. akkor te is kell fölvenni egy keresztet, és utána jönni. De ez egy jó csere, ez egy jó csere. Ez nehéz, de jó csere. Mi adjunk neki a bűnt, ő ad nekünk egy igaz életét. Mi, mi adjunk neki a, az összetört álmokat, és ő ad nekünk tengerparti nyarolást. Ami nem csak egy hétig tart. De örök élet, örök élet szól. Akkor ki Jézus? Jézus a Krisztus, Isten fia, van hatalma és van tekintélye, hogy ezeket a dolgokat mondjon. Ő Istentól van. Péter felismerte. Ha Péter tud felismerni, mi is tudunk felismerni. Jézus, Jézus van terve, ő jött, hogy átadjon az életét váltságdíjul, mert mit nem tudunk fizetni. És mit vár el tőlünk, hogy kövessünk benne ezzel? hogy tagadjunk magunkat. Ez nem egy teljes tagadást, mert igazán a javunkra, a javunk miatt tagadjunk magunkat, ugye? Az olyan, mint. Uh, hmm, az olyan, mint. Talán ti férfiak, akik uh, ilyen rendes, ilyen uh, munkahelyük van, ti megértitek ezt. Hogy már a munka, munka vége felé már kezd ez éhes lenni, ugye? De tudod, hogy a feleséged az főz otthon? Mondjuk. <gül> és tudod, tudod, mit főz? A, leg, a legkedvenszebb. De már nagyon éhes vagy, ugye? És van kísértés, hogy tudod, bedobom egy zacskó chipset. <gül> az is finom, ugye? De érték, hogy ott megállok a büfében, és Eszem egy véslít. Tudom, hogy Jani nagyon szereti véslit. Talán ez a kedvenc kaját. Nekem, nem, nekem a véslét nem annyira bejön. Érted? És de mit csinálsz? Te tagad, tagadsz meg magadat. Jó, nem eszem egy chipset, nem eszem a véslit, mert a feleségem vár rám otthon kedvenc ételemmel. Az Mi? Janinak csülök, nem tudom. És a javadra tagad meg, tagadsz meg magadat, ugye? Érted? Értitek ezt a dolg dolgot? Talán vannak olyan vágyaink, ami, ami a testünkben van, ami nem Isten, Istentől van. Mi tagadjunk meg ezeket, hogy, hogy, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Ez egy jó csere, ez nem egy teljes megtagadás, mert a javunkra szolgál. A javunkra szolgál. És ez, az, amit Isten vár tőlünk. Ő nem, nem, soha nem akarta, hogy csak ilyen templomba járó valásos emberek legyünk. Nem várja el olyan dolgokat, mint a világ gondolja, hogy Isten vár tőlünk, hogy egyre jobbak legyünk, és igyekezünk pénzt adunk valami hangosan beszélő prédikátornak. <gül> <gül> ő akarja, hogy kövessünk őt. Hogy lássunk, hogy igen, én nem tudom megváltani magamat, de Jézus megváltott engem, én követem őt, nem szégyenlem őt, én dicsőítem őt. Dics imádom őt, mert ő a legjobb, ő a legdrágább kincsem. És ha így vagy, Ma este? Vagy ma délelőtt? Dél milyen, milyen nap van? Majd sötét van. Ha így van ma, akkor, akkor megváltatok, között vagy. Mert Jézus azt mondta, hogy, emlékszel azt a verset, amit felolvastunk, hogy én eljöttem, hogy, át, hogy életét átadja sokak sokakért. Nem ért, de sokak sokakért. Ti, ti tartóztatok a tartozt, Tudatok, hogy sokak közül? Remélem. Ha van imádat, van hála szívedben, akkor igen. Ha nem, akkor ma, ma tudtok megtérni. Tudok imádkozni, és, és, és kérni, hogy, hogy hozzájuk tartozol. Jó, imádkozom, és... Ja, de köszönöm. Uram, köszönöm, hogy, hogy annyira jó Isten vagy. Köszönöm, hogy hogy jöttél, és megváltottál minket, és bűnösök voltunk, bűnösök vagyunk most is, nincs semmi szeretni való bennünk, de te szeretél minket, és, és felemelsz minket. Köszönöm, hogy, hogy tudunk megismerkedni veled, mint az élő Isten, aki reményt ad, aki megbocsát az alázatos szívőeknek, akik, akik aki most, most, most a menyet készítesz számunkra, Jézus, annyira szeretünk Téged, köszönöm, és köszönöm ezeket a szavakat, ami kicsit kemény, de segít minket, hogy, hogy tartsunk a, a, a vonalat, hogy tartsunk az utat, ami, ami hozzád vezet. Mi nem akarunk a, szabados lenni, vagy nem, nem akarunk csak valásosak lenni, mi akarunk Követni téged, utána menni, futni utána, mert más, más reménységünk nincs. Jézus, köszönöm. Kélek, ha, ha, ha van valaki itt, aki nem, nem ismer téged, vagy, vagy nagyon közködik a, a kapcsolata, ami veled van, kélek, Uram, hogy bátorítsd őket most. Bátorítsd őket, hogy te itt vagy és te akarsz kapcsolatban lenni velük. Te akarsz kifizetni ezt a váltságot számukra, és te akarsz változni az életüket. Jézus, köszönöm, és ha te nevedben imádkoztam. Amen.